Per molts, el divendres és el millor dia de la setmana. Per nosaltres, també. Per fer llibres, el programa de ràdio d'activitats i esdeveniments per al cap de setmana i el nostre temps lliure. <fixi> Trobades, concerts, fires, cinema, teatre, internet, llibres i un petit o ben llarg, etc. <fixi> ah, i tot això ho remullem amb una bona selecció musical.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 Divendres 13 d'abril de 2018, sí ho tornem a repetir, divendres 13 d'abril un dia molt peculiar per als supersticiosos i el programa hi ha diversos de fet acabem d'obrir un paraigües aquí i alguns se'ns han dit que porta mala sort obrir un programa obrir un, programa, no, obrir un paraigües a, a dins d'un pis, d'una casa i tal doncs eh, bé doncs dediquem el programa als supersticiosos nosaltres, bé, jo aquest que us parla Rafael Dos Santos no soc pas quan passen 4 eh, minuts de les 7 de la tarda, engeguem l'Espai Radiofònic per Perfil Lliures, un programa d'activitats per al cap de setmana i el temps lliure. I avui, doncs amb família, col·laboraran en aquest programa l'Encarni Martí, amb l'Agenda Cultural de Barcelona, en Raül Aguila amb la llista de concerts, Diego Martín que ens proposarà esports o sortides a la natura o quelcom semblant, i l'Ivan Gerpes al control tècnic que avui també ens parlarà d'alguna activitat cultural a la comarca per aquest cap de setmana o propers dies. Com sempre us diem, ens podeu escoltar a través de la freqüència modulada, 107.3, o també, això sí, a l'Alt Empordà o poc més enllà, i arreu del món, sense cap tipus de límit, radioelefant.net. I anirem uns quants anys enrere, tant com... 31? No, no, no, no més, més, més. més De l'any 77 a 41 anys enrere per escoltar una cançó anomenada One Love de Bob Marley de l'àlbum anomenat Exodus per començar aquest perfil lliures del divendres 13. Música en directe. Concerts. Sense cap mena de dubte, una activitat per al cap de setmana important és o seria escoltar música en directe. Per tant, ara parlem de concerts. I per parlar de concerts, per assabentar-se del que hi haurà de bo o de no tan bo en els propers dies en qüestió de música en directe, el nostre company en Raül Aguilar. Benvingut, Raúl, Molt bona tarda a tothom. Doncs tu diràs, eh, això sí, eh, abans de començar diré que d'aquí 15 dies Esperem el programa amb l'especial que seria Embarracat 2018, embarracat. no? Que de moment podem dir que l'Embarracat, que és l'especial de música en directe i en viu aquí a, per les fires i festes de la Santa Creu Figueres, de moment dos grups, sí? Dos grups. Mago eh, de Oz i, i l'altre és... És no sé quin grup és Un encara. grup de reggaeton, bueno, ja t'informaràs eh? Encara mm. queden 15 dies per aquest programa especial Hi ha ja polèmica, ja polèmica, això sí, sí? sí bueno, molta. Ha de ser variat, variat no? Sí, bueno, variat no sé, a... També poden fer intercanvis no? Mago de Oz podria fer algun reggaeton no? no? ja, ja sí, estem... A mi m'agrada la gasolina eh? Podria cantar <laughs> Molt bé, vinga, sí, sí. Raül eh, Que tenim pels propers dies de concerts Demà, Sí a la Cabra de Vic Uh -huh. Vale tenim pues, una de les parts del que van ser els delinqüentes el canijo de Jerez. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, no cal dir res més sobre ell perquè ja sabem que és este tipus flamenco rock esto que suena Roquito canalla. Mol divertit i és per passar-ho molt bé molt bé. Això quan a les 10:30 demàà sí? Demà. molt bé Sí senyor. preu de l'entrada 15 euroscos. Mol uh divuit -huh. 18, 18, 18 a la taquilla. Molt bé, perfecta. Um, tenim el company Ivan no? o I va, o sea, A punt Vinga, després li farem alguna proposta Al... Honesta per, I tant, no, honesta, però musical Molt bé Divendres que ve sí? Els gatillazos uh, Això on? A, a la cabra uh -huh. I els gatillazos gatillazo. qui, qui són o què fan? Pues si heu conegut a la Polla Records Sí L'Evaristo Páramón Páramos uh -huh. Sí. que era el cantant de, de la polla, uh -huh. doncs de dos, 2004 pues, té aquest projecte que es diu Los Gatillazos. Molt bé, o sigui, rock, És en la mateixa línia. rock contundent, com, tal com sona, eh? Vull sí, dir... sí, punk, que... punk. Molt bé, punk rock eh, sí, sí, sí, sí. en una setmana a la caubra de Vic. Escolta, escolta. De ella, bueno, lletres, lletres reivindicatives. De tota no, sembla que té eh. la mateixa veu que fa ara sí, uns sí, quants sí. anys, eh? Sí, uh -huh. Ostres. Vinga, doncs, continuem amb ah, també, la llista. També, divendres que ve, al Casino Paralada. Tribut ah, a sí? Stevie Wonder. Ah, cançons de Stevie Wonder? Ojo, ojo, peligro. El tema és qui ho cantarà i, ho canta. i és més, es caracteritzarà d' Stevie Wonder, el personatge que tant, faci les, les seves un, versions? Sí? És un cantant anglès sí? que es diu Le, Le, Le John André. Em sembla que ha posat una cançó anomenada Superstition, que pel dia que és, divendres 13, eh? vull dir, ara, ara, ara, ara. controlem, eh? És un tribut que assegura una nit plena de diversió gràcies a la seva excel·lent selecció musical. Uh -huh. La impressionant veu de Leon André, estrella del West End lundinents. Mm? O sigui, eh, dominant en anglès, sobradament. Sí. I tant, i tant, i tant. I es veu que està molt bé. Molt bé. Preu? El al... preu són 70 euros, amb aquell menú que fan especial. Avui porto el menú. A, vinga, porto, porto el menú. A veure, mira, mira. Els 70 euros del concert de menú, a veure si és si realment el... val la pena, eh? Val? Vinga. Val la pena, val la pena. A, a veure, mira. a veure. Snacks. Uh, chips, chips de cal, el uh, eh? pebre vermell de k a l, -L -E, kale, no? No sé. Deu okay, ser un producte... Ah. Cullera de còctel Manhattan, piruleta cruixent, els tres formatges i gers. Uh, Star Brut Natura Reserva 2014, preglada, dimensió uh -huh. d'horitzó. Uh -huh. El menú, això eren els entrants, uh -huh. eh? Els entrants. Uh, Gelé de <laughs> pop a la gallega amb les seves uh, algues. Sí. Mini croissant de salmó fumat amb mantega d'avellanes i ruca. Sí? arròs de trompetes de la mort uh -huh. amb botifarra, esparracada i calamar. Un altra cop el, el cava. Uh -huh. Després, a amanida de primavera amb llacostins, textures de pinya, fruita... Aquí ja canviem de vi. o oh, escolta, que els vins. Uh -huh. Col·lecció Roser 2016. Uh -huh. Plat principal. Jata de vedella de Girona, cuita a baixa temperatura, el cava de parlada, ceps i verdures de temporada. El, el vi, nom al llarg, eh, com a mínim. El vi, de... cinc finques, reserva. Uh -huh. Ojo. Postres, homenatge, homenatge al cheesecake cresta azul, uh, moscato frixante, cresta... Això són els vins. Uh -huh. Tot això a càrrec del xef Jordi Plancheria. Plancheria. Mm -hmm. Molt bé. Doncs, vinga, crec, que, set... crec que val la pena. Eh? 70 euros, no?, entre la música i, Clar, i el veus sopar. Veus un espectacle i aquest sopar... I escolta... també pagues, suposo que... al lloc, no?, el Casino Castell de Paralada. I tant. Vinga, Am... vinga, um... Entrades asseorides pel concert uh, de Charango... Estrenes i Bonobos. Ens ah, del Festival Estrenes d'avui a les 9.30 a la Mirona. A la Mirona? Sí, val. O sigui, el Assegories. Festival Estrenes eh, sí. val a dir que és un festival que eh, que es fa a Girona al a llarg d'unes sí. quantes setmanes uh -huh. ben llargues, que va començar a fa doncs una setmana dues sí, la i s'allargarà grups... unes quantes setmanes més I, i dius que els concerts per aquest cap de setmana estan entrades accelerades en aquest cas sí vale. Molt bé. demà a la Mirona sí. hi ha programada una festa punk festa punk? Sí. amb okay. no holes barred extirpala Expectativa 0 i a Jaco Paco. Vos pues imaginat? Esta expectativa 0 són dulot, sí. a Jaco Paco són on mol, però sí, perquè són en bueno, per la línia. Del, o sigui, metal... un concert de punk rock ah, en mateix. tota línia. Això serà demà a les 9 de la nit. No, no, no sé qui sonen a uh, Livana acaba de posar al uh, Rejo Chili Peppers, no, no els no trobat els. <laughs> pac, pac. <laughs> expectativa no veure, expectativa això, zero, sí que hi, sí son. Sí. Ah, um, val, acabant, sí o queda molta Nica, molta tela, sí, o que como com tenéis. Entradas Sau 30, que és avui uh, a que que, sí. que eren cançons de Sau Cançons de Sau, i... però no. Son as entradas de Sau y Pepsi Sala. Ah, sí, sí, que s'han reunit i bueno, mençan Sabaté que no clar. està que el no pot estar, uh, sí. a los nou al Teatre Municipal, a Girona, Maria del Mar Bonet, uh -huh. que bueno, una sembla o sigui, ser que torna històrica. a estar una mica de moda per les seves reivindicacions i tot això, no? Bueno, sempre les ha cançons, estat de moda, no?, de, des de ser... que va començar als 70. Sí, no? uh -huh. Demà a les 10, a l'auditori de la Mercè, el petit de Caleril uh -huh. presenta el seu nou disc. Bueno, és un símbol d'un triangle que no sé com explicar-ho. Sí, un... O sigui, no té títol? No, no hi ha manera no, d'explicar el títol? és un triangle a preu de 12-15 euros uh -huh. tot seguit a les 11.30 al mateix auditori de la Mercè amb entrada lliure, North State. North State a veure si saps Nord Estate eh, és un grup a tenir molt en compte i és que eh, sota d'aquest nom s'hi amaga l'Aia i el seu germà o sigui, són d'aquí de Vilafant han creat un univers prop i a mig camí entre el pop i l'electrònica que els ha dut a ser considerats com la demo més important de 2007 per la uh, prestigiosa revista musical Mondo Sonoro. O sigui que podria estar força bé. Eh, eh? eh, és això que sona al fons i que ràpidament ens ha cercat en... Vinga, va, anem acabant. Sí. Uh, M'orxiva, grans èxits i avançament de cançons del seu nou disc. Això, quan? Això, el 14 d'abril, sí. o sigui, demà, a les sí. 9, a l'auditori. I això dintre, de... dins del festival, I Dins del festival, sí, senyor. Uh -huh. I per acabar... El Bar Lacate demà Ah, dama Des de les 12 fins a les 10 de la nit. Des de la tota al mitjodi 10 hores de Riggy Sound non stop aquí a Saco. Aquest any inauguren la terrassa del bar Lacate a ritme de Riggy, amb l'associació de Riggy Rise Up de Girona i voltants. I dels artistes convidats, eh Backshot Sound, eh Nate Teto de Barcelona, TUC Sound uh -huh. i Warriors of That Sound System. de nhi amb els noms. Això uh, el ho i... celebraran amb una fi de guà sí. a càrrec de, de Popaella. Molt bé. Uh, el que passa que, si és per inaugurar la terrassa demà... Escolta, escolta, <coughs> si plou, sí? Sí? considerem que s'ha fet el bateig i ho celebrarem igualment. A, a dins, a no? A, però... no a, a, aquí posa, si plou, sí. considerem que s'ha fet el bateig i ho celebrem igualment. Val, doncs dinaran dins, perquè si no no, no, no s'entén i no sé on Ei, es farà la música, perquè demà no és per d'allò, però, però pinta però, però, bastant negre demà. Com veus, ja ho tenen previst. I si no, que passen a diumenge, que diumenge sé sí que farà ja, un dia de sol ja aquí a l'Empordà. Ja de la pluja, sí que... Molt bé, Raül. Va, anem doncs, amb la meva proposta. Sí? La meva proposta és un senyor que es diu El Canca. Sí? El Canca ja. és un cantautor que m'agrada moltíssim, uh -huh. que juntament amb Jorge Dresler uh, fan una cançó que es diu Porto Molt bé, doncs amb el cancai el universal Jorge Dresler en els propers minuts. I t'esperem en set dies amb més propostes de música en directe. Raül, gràcies. Vinga, ciao. La trenza cuando quieras. Venme a ver con la cara lavada. No pierdas el tiempo en las maneras. Que el rímel no hace a la mirada. Te prefiero así sin maquillaje cojada de bisutería sin trampas, sin trucos y sin trage no me interesa el mostrado del que la gente presume estoy contigo por tu olor no por tu perfume no me interesa el mostrado del que la gente presume Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. Nada de espejismos ilusorios, nada de intentar disimularte se crea en los laboratorios no tu belleza es un arte aparte no es buen cazador gato con guantes te prefiero que la gente presume estoy contigo por tu olor no por tu perfume no me interesa el montrador del que la gente presume estoy contigo por tu olor, no por tu el mostrador del que la gente presume estoy contigo por color no por tu perfume no me interesa el mostrador del que la gente presume estoy contigo por color no por tu perfume. Diumenge 22 d'abril, sisena fira del Xai de la Llana a Pontós A les 9 del matí, caminada popular amb els Camins del Pastor. A les 10, obertura de la fira, amb exposició de tractors. Visita guiada a Mas Castellà i actuació pels carrers del grup Troba Sons. Al migdia, esquilada de xais i tot seguit dinar popular. Inscripcions a l'Ajuntament al telèfon 972 5602 -28. A la tarda, audició de sardanes amb la copla Servianenca. I seguidament, cluenda de la fira. Diumenge 22 d'abril, sisena fira del Xai... I de la llana.2. No hi faltis. La nova botiga de bicicletes a l'Empordà ja és aquí, E-Bikes. E-Bikes, nova botiga a la carretera de Roses, a la rotonda de Vilassar, tenim de tot. Bici per la bici, amb la marca més potent de Girona com és Megamo. També disposem de BH i més de 1000 articles del món de la bici i trobaràs de tots i surt al costat els preus més escandalosos pels teus electrodomèstics, microones, neveres rentadores, vina, para parat pels increïbles preus de l'outlet d'electrodomèstics de Vila Sacra. Edibikes i Outlet Vila Sacra a la carretera de Roses a la rotonda de Vila Sacra, amb parking gratuït i més de 1000 metres quadrats d'instalacions. Jornada solidària per la Paula, El proper dia 1 de maig, diversos partits entre amics, coneguts i gent que vol col·laborar amb la seva família vol ajudar la Paula, que només un any ha tingut que ser operada del CAP. Per això, a partir de dos quarts de 10 del matí, fins a l'hora de dinar, torneig a categoria Prebenjamí 2010. A les 4 de la tarda, Cabanes Masculí versus Combinat de Quarta Catalana. I a les 6 de la tarda, Cabanes Cadet versus Gurb. Entrada solidària al camp del Cabanes, un euro. Sorteig a dos lots al llarg del dia. Es farà el camp municipal d'esports al Cabanes. Recordeu, el dia 1 de maig. Al camp municipal d'esports a Cabanes, jornada solidària per la Paula. No hi falteu. No hi falteu. Radio Vilafant també a internet. 3w.radiovilafan.net. Escolta la ràdio a través d'Internet. Ara, a gran qualitat. Ara, a gran qualitat. Visitans a 3w.radiovilafan.net. Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana.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 Anem a la gran ciutat, Barcelona, Osi i Cultura. I com sempre arriba el moment de posar-nos al dia d'algunes activitats que tindran lloc aquest cap de setmana o propers dies? A Barcelona, a la capital i com sempre, doncs parlem amb la nostra companya destacada a la ciutat comtal, l'encarnim Martí molt bona tarda. Hola, molt bona tarda, Rafael. Um, és la vintena vegada que ens posem en contacte amb tu, no? Sí? Eh? Exactament Veus? Fa 20 programes que participes amb nosaltres i, i avui igual que em sembla que va ser l'última vegada doncs els components del programa que som aquí l'Ivan Gerpes, el control tècnic en Raül Aguila, que encara no ha marxat, ara ho farà però que fa el tema de concerts música en directe Espere. en Diego Martín, que parlarà després doncs, i jo mateix, en Rafael Dos Santos doncs val valorarem eh, quina de la, dels teus suggeriments ens agrada més, a veure... A veure que, que, quins gustos hi han per aquí. D'acord? Pues, anem, no? Vinga, anem, anem per Vinga, la primera. Ja, aquí tothom està atent, eh? La primera proposta que faig serà la del Centre Cultural Magma, que faran el món lliure. És un festival literari per a nens i nenas. Ja és una delant de lo que serà Sant Jordi. Uh -huh. I tindran l'oportunitat els nens i bueno, la família que vagi per conèixer els autors i autores dels contes preferits que tenen. No? Uh -huh. eh, hi haurà espais de lectura, imitant eh, parts d'atraccions. Eh, hi haurà també, també talles creatius... I hi una biblioteca que eh, són de saludar personatges de ficció mm -hmm. eh, que prendran vida. Sí. I hi haurà també espectacles, set espectacles fantàstics, eh, com l'eslautista d'Amélin, el, el mostre Frankenstein, la, ne la negueta Lleis, mm -hmm. eh, Molsa, que és un espectacle especial que han fet de, de també la gallina dels sous d'or... Està ple, l'agenda la és fantàstica des el matí les 11 a dos quarts de, de 8 i, mm -hmm. bueno, ho recoman. Molt bé, doncs eh, ja tothom estava escoltant aquí sobretot, a veure, això és una activitat familiar, no? Potser per per petits, no? Aquí seria Diego, no? El que més sindicat En Raül ja els té una miqueta grans, no? Els nens, no. les nenes <laughs> Vinga, tothom aquí apuntant, anem per la segona D'acord, La primera que he dit sí, se podrà anar-hi dissabte com, com diumenge. Okay. La segona que fa la segona proposta li passa el mateix. Podrien anar- dissabte o bé diumenge. Uh -huh. seria, seria la de visitar eh, el recinte modernista de Sant Pau que per qui no us àpiga és el que era l'hoospital de Sant Pau. Uh -huh. i, i és, un, és un lloc molt xulo. Sí. L'Hospital de Sant Pau i Santa, de Santa Creu i Sant Pau va, va anar a ser en 1401, i en ple centre de la ciutat, i estava ubicat al Raval. I, clar, se va quedar petit i al segle XIX uh -huh. eh, van haver que, que rehabilitar i fer noves, eh, un, noves edificis, pavellons. Sí. i el va construir el, el Luis Domènech i Montaner uh -huh. i se van inaugurar aquestes instal·lacions ja en 1930 i us recomano perquè se, se pot visitar tant per lliure com per, eh, per una visita guiada o bé per una eh, autoguia que, uh -huh. que posem sí. i us recomano sobretot perquè és molt curiós perquè pots veure lo que Com estava abans la, lo que era l'hospital, està recreat mm -hmm. i, i la, de manera històrica i com estaven els pabellons esmalats. Eh, També se pot recorrer túnes que, que com un pabellló als altres. i Lo curiós d'aquests edificis és es que lo que és es l'esterior està ple de jardins sí. perquè quan ho van fer, el costut va pensar en que els malars han de tenir pues, un bon ambient, ventilat i uh -huh. bueno, eh, els horaris bueno, ho podeu veure en la web, i, i, i els preus també oscil·len d'entre 14, 19, 17, depèn. Uh -huh. sí, Ara, sí. també abans, ten, tinc que dir que el dia de Sant Jordi és gratuït, uh -huh. I el primer diumenge de cada mes, també. El primer diumenge de cada mes, que també és important. Eh, una proposta cultural històrica, no? Sí. Eh, seria, jo diria que per allà al carrer Hospital s'entraria? Per allà Ser estaria a l'entrada? Bueno, seria sí. Sant Antoni Maria Claret 167. Ah, ah. Ah, val, val. Com, anari, que, com eh? que havies dit el Raval, per això ara m'he desubicat jo. No, on estava ubicat... Ah, abans d'anar al, al, al lloc. Actual, de la eh? nova sí, rehabilitació. Molt bé. Vinga, doncs. Uh, la gent també s'ho està pensant, eh? Aquest... A, a veure, el... mm. a, a... no sé si ha un mes o més. mes. Hi, hi ha una tercera possibilitat, un tercer suggeriment sí? Sí, una tercera, que serà el diumenge, aquesta sí, que tindré bon temps. Sí. Serà la festa de la bicicleta, ah. és el mes de la bici, i el dia 19 serà el dia mundial de la bici, i tindré ah, sí? una concentració aquí a Barcelona ah. a les deu del matí entre el carrer Aragó i el carrer Ruller de Flor. Per a tothom finalitzarà el passeig Lluís Compain, és un, un recorregut de 12 quilòmetres, Sí. I bé, el que se pretén és mm, concienciar eh, a tothom que utilitze aquest vehicle uh -huh. con, per circular, per afavorir la circulació i, i informar sobre la normativa de l'ús de la bicicleta. Uh -huh. Una... I és això? Avui? Molt bé, doncs um, jo per les cares ja, ja sé qui triarà cadascú de, dels companys Tot i que a, això que m'has comentat, del, el dia de 19, um, mm. és dijous, no? Mm. És dijous de la setmana que ve, mm. no? L'activitat la, aquesta Val. No, no, no, no. El, la de la bicicleta Sí, és diumenge, diumenge. no? No, però, no, és aquest diumenge Però, però, però, el, però dia, el dia 19, es, se el celebra dia... El, dia... el Dia Mundial de la Bici Val. Molt bé Mm, doncs, obrim els micros als companys um, a veure um, no, l'Ivan, al altre costat del vidre m'ha agradat més la de la bicicleta, m'ha agradat moltíssim sí, <ríe> sí, sí. Jo, jo diria que això serà un ànim, ja veuràs uh, Diego, bicicleta, bicicleta veus, veus, per, per no. la cara que anàvem posant entre una cosa i l'altra um, Raül jo igual, jo és que jo reivindico un carril bici a Figueres. Fa <ríe> Això ja és més complicat, Milafante, eh? Milafante, carril bici, tu, vamos. A, en, en Raül és molt amic bici. de la bicicleta i anys I, enrere havíem fet moltes rutes en bicicleta. I, i Figueres t'has de barallar i sí, jugar-te és... la vida per anar a comprar el pa amb la bicicleta. En canvi, jo diria que la ciutat, eh, tot i que és la més gran de Catalunya, és la més... Ciclista de tot Catalunya, sen sense cap mena dubte, és... Uh... Bé, i Vilafant també, eh? Sí, Déu-n'hi-do, que està eh. comunicat... Tot i que la proposta de la visita, de la segona proposta, sí. hi ha hagut una cosa que m'ha cridat l'atenció, que són els túnels. Ah, eh? Sí, això sí. també. Eh? Això també m'ha cridat l'atenció. Però m'estiro més per bicicleta, eh? Molt bé. Doncs veus, estem atents aquí, eh? Amb els te teus suggeriments i els apuntem. Ah. Moltíssimes gràcies, eh, Encarni, per les teves... Centre. Propostes, suggeriments, i ara, doncs, la proposta musical. Bueno, aquesta setmana, una de... Bueno, la cançó que està sonant de Rita Ora, la de N.Y. West. Sí? I y... pel que m'agrada. Ah, val. Eh, ri, qui, qui és? és que Rita Ora. No, no he buscat informació, però qui és, ah, d'on és, és un, no? és una cantant, model, eh, dissenyadora, britànica. Ah, britànica. I... Molt bé. Sí. Molt bé, doncs ja mirarem les fotos d'aquesta bona dona jaqueta. L'has posat també bé, doncs la mirarem a veure de si té bona pinta. Jo crec que sí, eh? Que té bona pinta. Home, tal, si és model dic jo, no sé, com a mínim, no? I, ah. en fi, moltíssimes gràcies. Escoltem la música de Rita Ora, Anywhere. Gràcies. gràcies fins la propera fins la setmana. Adéu-siau. Adéu-siau. Adéu-siau vacation vacation you're paying me a dream that i d'emprenedor o emprenedora, doncs som -hi. Des de l'Oficina d'Emprenedoria i Empresa de l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Figueres, t'informem de les últimes novetats. Curs de creació d'empreses, semirari informatiu per a autònoms, cursos subvencionats ITFO, perquè et formis en diferents sectors. Ah, i convocatòria oberta dels Premis Emprenedors a l'Empordà fins al 20 d'abril. Més informació al 972 67 42 61 o a figueres.cats. Perquè emprendre és un repte. Fòrma't i atreveix Escolàpies Figueres, una escola compromesa amb el present, il·lusionada en el futur, amb una educació de qualitat i per a tothom. Educació infantil, primària i secundària, dels 3 als 16 anys. Preinscripcions obertes per al curs 2018-2019 del 13 al 24 d'abril. Més informació i consulta de places disponibles al telèfon 972 50 07 31. Educació s'escriu a Medescolàpies. El programa Enrejo Blues et convida cada setmana a escoltar tota l'actualitat del blues nacional i internacional. Totes les nits del dijous, de 9 a 11, i les del diumenge, de 10 a 12. Des de Radio Vilafant, amb tu, Enrejo Blues. Per fi lliures. a ràdio Vilafan Per el divendres és el millor dia de la setmana. Per nosaltres, també. Per fer lliures el programa de ràdio d'activitats i esdeveniments per al cap de setmana i el nostre temps lliure. Mm. Trobades, concerts, fires, cinema, teatre, internet, llibres i un petit o ben llarg, etc. Mm. Ah, i tot això ho remullem amb una bona selecció musical. Per Fil Lliures, els divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Vilafant. I d'aquesta manera tan rimbombant, per dir-ho d'alguna manera, o inventar-se un calificatiu. parlem d'esports i lliure a la muntanya, aire lliure, etc. Cada setmana idees per aportar a portar terme a càrrec del company Diego Martín. Benvingut, rebenvingut. Bona tarda, Rafael. De fet, ja està aquí des del principi sí. del programa i abans. I avui ens parlarà d'una activitat en el qual fins i tot formaràs part, no? Sí, correcte. Demà es, eh, a Olot, Demà surt, Aulot? Aulot, eh, a Olot Es celebra La Trail Walker De Intermones és, és una prova esportiva La qual són 100 quilòmetres uh -huh. Que van per el carrilet des d'Olot uh -huh. Fins a Sant Feliu de Guíxols Molt bé I eh, això es, form, es fa individualment O en no, equips o com tu, tu sí. La, la Trail Walker són equips de 6 uh -huh. Els quals quatre són corredors I dos són assistents Uh -huh. els quatre de l'equip han de fer tota la cursa junts, sense, no hi ha recanvis i surten d'ulot i han d'arribar a Sant Feliu de Guixos No, no es poden dispersar, han d'anar sempre junts? Sempre junts sí? uh -huh. Clar, a veure, La Trey Walker el que vol donar a entendre és una cursa solidària uh -huh. els equips han de reca recaptar 1.500 euros cada equip per, per, la causa. per poder participar <coughs> correcte o si sigui, el teu equip ha hagut de recollir d'alguna manera, recaptar 1.500 euros, després els equips sí, ja, ja ens diràs com, com car, ho feu o sigui... amb esponsors o... <coughs> perquè el teu equip és és el Jeep Sessions de Navata ah, o sigui que és d'aquí, de, de Navata de, de l'Al-Empordà correcte, sí uh -huh. I ja t'he dit que es, eh, es deia recolta 1.500 euros per poder participar. Aquests 1.500 euros íntegres van a, a la causa que normalment la Intermont Osfone, no sí. la Drake Walker, vol donar entendre de fer 100 quilòmetres és per donar a entendre la de quilòmetres que han de fer a Àfrica per poder tenir aigua potable. Mm, I fan aquesta prova de 100 quilòmetres per fer-ho amb equip i amb aquest sentit. Molt bé. Hi han equips que arrosseguen trossos, galledes, buides, Uh -huh. per perdonar uh -huh. el que és de... Entendre no? el, el que es pot arribar a patir en algun lloc de, de, avui dia del planeta no? uh -huh. amb aquestes mancances. Molt bé, i el teu equip ja so, tu fas de... Quin és el teu treball? De corredor. De corredor, en de corredor. aquest corredor. cas dels 4, no? Dels 4. Sí, 100 sí. quilòmetres. 100 km. De, de... I sortiu a quina hora? A les 10. Fins a quina hora teniu temps de fer aquest en... 100? L'organització et deixa 32 hores. O si sigui, és una cursa Hi ha, molt de... Hi ha molt de temps. Hi ha gent... Hi ha equips que la fan corrigunts sí. i els primers equips normalment arriben sobre les entre 10 hores sota 10 hores normalment l'any passat van entre tres equips sota 10 hores. demà demà el dia serà complicat per qui dal eh? bueno, personalment a mi m'agrada córrer amb aquest temps. Eh? Um... després que les assistències i l'organització això és més complicat perquè quan plou tot se complica però per córrer a mi m'agrada. Millor que clar un dia amb bon, bon sol que en principi diumenge seria així Sí. Diumenge sí, diumenge sí. <coughs> o sigui, Arribem... una miqueta de tot, eh? Sí. També la previsió és, és, són xàfecs dispersos que ens enganxa, potser no. Clar, són un recorregut molt llarg. I... Si no, podeu anar esquivant, no? <ríe> ja ha passat algun cop. Sí, sí, sí, eh, sí. Bona preparació per fer 100 quilòmetres, perquè, clar, no és qualsevol molt tonteria, molta. això. Sí, a l'equip, l'Ubo que té això és això, que ja te vincules amb l'equip a l'hora de buscar sponsors, a l'hora de buscar... Hi equips que venen samarretes, que fan rifes... Que fan... I en el vostre cas, què? el fet? nostre cas, esponsors. Tenim un el que nosaltres anomenem el líder, Sí? és en Guillem Pererols eh, va encarregar quasi ell i l'hem bueno, ajudat però ell s'ha encarregat de buscar sponsors, de buscar ah, no. tots uh -huh. els col·laboradors i d'aquesta manera hem pogut recaudar els 1.500 euros uh -huh. i els portem a la samarreta Gent que participarà o quants equips tens idea de Aquest quan... any sí, aquest any estan entre 208-210 equips Per quatre. Per, 4, per 6, doncs... clar, aquí ah, són de 6 eh? 4, són obligatori 4. 6 I, i 4 que corren, 4, no? Que corren. 200 per 4, 800 persones 800 allà... i aquest any ha baixat eh? no sé si ha sigut per la polèmica que ha tingut OSFAN o no sé per què ha baixat una mica la participació normalment aquí a Olot és on... Ta... perquè la mm -hmm. Trey Walker a Espanya es fa en, en tres llocs es mm -hmm. fa a Madrid, al País Basc i a Catalunya Catalunya és la... on se fa des del 2011, mm -hmm. és el primer lloc on es va fer d'Espanya de, també perquè els organitzadors de la Trey Walker són de, de la delegació de Barcelona, d'Intermont. De, de, uh -huh. bueno, de fet, la central d'Espanya està a Barcelona. A Barcelona eh? Vull sí, dir... Correcte, sí. Uh -huh. I ja t'ho dic, després van estendre-ho a Madrid uh -huh. i després, a, fa l'any passat o fa dos anys, van començar el País Bas. Molt bé. Què més detalls tens d'aquesta de, cursa o, era, o, o, o prova? Era, o sigui, dir que l'Intermont a Espanya, Espanya es fa des de 2011... Uh -huh. I han participat en totes les edicions un general de 2.400 equips i s'han recaudat més de 5 milions d'euros en total. O sigui, els equips poden ser mm, no necessàriament un club, no necessàriament no, no, no, no, una entitat, no, no. sinó persones... quatre sis amics que s'ajunten i decideixen tenir un repte personal i esportiu per una banda, i després un repte solidari per col·laborar. Mm. Això és, ja t'he col·laboren amb això que t'he dit de, de l'aigua, sí. fabriquen pous a Àfrica i tal, i després mm -hmm. també destinen molt <coughs> per erradicar la fam i la pobresa al món. Sí, sí, bueno, no, Intermont no. ja... Intermont és ben conegut, Intermont Oxfam, Oxfam, potser ens diu ara més... oxfam Intermont. De fet es va, l'arrel la està a Oxford, d'aquí el tema, i Intermont, que era una antiga... Bé, una antiga part de, vinculada a l'Església Catòlica, ara ja no potser no tant, mm. que sí que ha tingut algunes polèmiques darrerament, però bueno, sí. perquè algun... Separar, sempre dintre jo... d'una associació sí, sí. sempre et pot sortir una ovella negra i, i pot espatllar alguna cosa. És, és una neguita, llàstima que això pugui, i, pugui espatllar. És una de les uh, ONGs, ONGD, per al desenvolupament, més uh, formades, organitzades arreu del món. Vull mm -hmm. dir, de contrast... Uh, que està ben contrastada, no?, el seu mm. treball, vull dir i tu puc dir de, de primera línia perquè de vegades sé col·laborada amb ells doncs uh, t'hauràs de preparar no, ja, hauràs no, de descansar aquesta la feina, nit la feina està feta ja o sigui, o sigui, ara, ara demà, a descansar, no? Aquesta... a descansar, demà a veure, a l'equip tenim molta il·lusió molt, estem molt motivats mm -hmm. i patirem molt perquè és normal, són 100 quilòmetres molt bé pro us, us aneu recolzant no? sí, no, altres... i tenim unes assistentes que són Unes assistentes, són sí, noies, no? Són noies. Clar, assistentes, sí. Són les parelles de tots i això és un revulsí i una Així motivació. són quatre Sí, són quatre. Oficials ah, ah, oficial eren... són dos. Ah, okay. o sigui, Intermont, quan te fa inscriure, són sis a l'equip. Han de ser sis. Nosaltres portem extra. Llavors ens tereu mimats, ah, si són les parelles. A tope. Diego, molta sort que vagi molt bé. Ja Moltes penjaràs fotos a les xarxes i ja ens explicaràs el pròxim dia, que precisament la propera setmana portaràs convidats al sí, programa. La gent de l'associació Tocaments de l'Albera uh -huh. ens parlarà del que fan a l'associació i sobre la cursa que organitza a Garriguella, que és la cursa de la mata. Molt bé, doncs i ara per tancar la teva intervenció al programa, la música que sol·licites i que a la vegada doncs, també serà... Bé, bueno, igual la recordaràs mentre corres demà Segurament. per animar-te, no? Perquè té a veure amb la destinació dels diners, no? Sí, de... correcte. Vaig sentir aquesta cançó i me va venir... venir molt bé i és Àfrica del Niño de la Hipoteca. Molt bé, doncs amb el Niño de la Hipoteca i Àfrica, molta sort, molta força. Diego, adeu, sí, sí, que vaig A veure. Àfrica, te doy una lágrima, una forma quàtrica de... atla quin cosa no hi ser variat de l'albocat. A fi que no lega el simpatic la història de l'au manida ni el temporal. Océano Atlántico Conviértete en ático En préstamo hidráulico Rápido acomoda el sol Cada hora y minuto Será una derrota al valor Lluevele a la tierra Se mueve hacia otro lugar. Dejan la casa para ser paria del nuevo hogar. tras llorelados Si se asima no y manera que ardan fronteras con actos de mal ya caigo el que me das no me basta la tierra por desdío Futbol al Camp municipal d'esports de Vilafant aquest dissabte 14 d'abril a partir d'un quart de 5 de la tarda al Vilafant rep el salvatans no recordeu Lliga de quarta Catalana, grup 30 dissabte 14 d'abril a un quart de 5 de la tarda Vilafant salvatans futbol al Camp municipal d'esports de Vilafant us hi esperem el... si tot... jornada solidària per la Paula al proper dieu de maig diversos partits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 Visita'ns a 3 www.radiobrafant.net Per fi lliures. Un repàs a diferents activitats pel cap de setmana i pel temps lliure. A sis minuts de la finalització del programa, molt ràpidament, dues alternatives, mm, l'únic culturals per aquest cap de setmana. Jo et proposaré una, Ivan, tu em proposes una altra. Jo faré una, també. Vinga, per aquest diumenge 15 d'abril, Iulia Domitia o Caius Aimelius, antics habitants de l'Empuria romana del segle I després de Crist, ens mostraran en aquesta divertida visita com eren les cases, carrers, places, mercats i temples de la seva antiga ciutat. És a dir, a les ruïnes d'Empúries, a l'antiga ciutat d'Empúries, doncs una visita guiada en personatges de l'època, 4 euros. I eh, per fer les reserves, perquè això sí, s'ha de fer amb reserves, doncs, o trucant al 972-77-59-76 o a reservesampúries.cat o fins i tot el, a la pàgina web macampúries.cat i la proposta que tu en faràs serà doncs la per... La proposta per fer una visita a la Guerra Civil a Figueres 1936-1939. Això serà per dissabte 14, demà. A partir de les 6 de la tarda. Molt bé, i de què consta doncs això? mira, és una visita guiada per conèixer la història de Figueres en els anys de la Guerra Civil. Malgrat que la ciutat de Figueres va estar allunyada del front fins als darrers mesos de la Guerra Civil espanyola, el conflicte bèl·lic la va afectar des del primer moment. Aquesta visita inclou l'interior del refugi antieri que està situat a la plaça del Gran, i uh -huh. aquesta visita té un preu de 8 euros, amb una durada de dues hores aproximadament. Uh -huh. Per uh, reserva, s'ha de fer a través de correu electrònic a nick, N-I-K i teniu més informació en el seu web, que és uh, www.nickduserm.com en Nick Dussard, que és jo diria que d'Amèrica o d'Estats Units o de la Gran Bretanya, és un um, guia turístic freelance que viu darrerament per aquí a l'Empordà i té, si visiteu la pàgina web doncs, trobareu diferents alternatives, no? perquè d'alguna manera puguem conèixer encara millor uh -huh. de la mà d'una persona que ha vingut de fora al nostre entorn. Doncs, Ivan, moltíssimes gràcies i acomiadem el programa amb la música dels gossos amb una cançó en el que col·labora l'Algué Miquel, que no és un altre que el cantant del charango I això s'anomena doncs, Voldria dir dir-te una important cançó amb un important missatge. Us diem a De en set dies ens tornem a retrobar el per fill Bon cap de setmana D Deuciau. Voldria dir-te que tu ets part de tot el que...